Javier Tubal, beraz, erranditaike, eh, ihsz bizia lan dela? Bai, bon, piskat da. Erraten algin nuke, erabaki gunerik ez dela izan aurten, akarik ez da izan aurten, alde batetikan. Jende eta talde gutxi osatzeko, piskat, zailtasunak. Pestaldetik ere barne komunikazioa arazoak, bon, bitxiki, aurten, naiz eta diru haukan, e, be, egoera ekonomiko hona, baina e, jendearen baitatikan e, gogo olan egiteko gogo hori, zailagoa do gutxiagoakoa. Egoera geistuak bizi izan ditu EHZ-etak, hor mintzogirenean, Xabiertu Bal, zinez, xerioskia igira or, da, behar bada, EHZ-eta bukatuko dela aurten. Bai, hori da, gertatzen alden bat, hori da, ama bostean erabaki beharko den zerbait. Ta bai, bizi izan ditugu egoera, desberdin asko, atxiloketak, e, ekonomikokiegoera larriak, e, festivala ikaragarria undiak antolatu... Ia da Ogei urte, ogei, ogeita bat urte, festivala ez da gauz txikia, historia bat badu du, milaka pertsona dira urtikan, eta gaur egungo egoerak e, e, arriskoan ekartzen du festivalaren bizipena do, bizializaitea. Historikoa ipatu duzu, ogoi urte pasa ditu festivalak, garaipen batzu aipatzeko ipatzeko, dena ainitz, eta ainitz ahlo tan, eta ainitz ahlo johatu ditu ehatxezetak. Bai, errateko, e, izan behar da, ehatxezeta, ulertu behar da, lanean, ari zirenean barnean, bat bi forma ez, ikusteko atxezeta, bat festivalari bezala, eta bestea e, laguntzaile edo arduradun bezala ez, lanean aritu den jende bezala. Eta e, ulertu behar da, festivala formatzailea izan dela, e, izan dela ere bai e, kontzientzian pizteko moduan ez, simpleki Erroteko e, manituek idatzen, komune lehorren sortzen, E, laborantxagan bararekin eraman diren harremanak, e, e, bai ari moduan, bai barne funtzionamenduan, bai e, borroka sozial guztien e, kontzientzia hartzea eta pistea, lan eginez, ez, e, ez jendeari esplikatzea hau hola da edo beste hori da, ez, e, behitu, egiten aldugu gau, saiatzen gira egiten, eta lortzea ez da ekonomikoa izan e, garaipena, garaipena inoiz ez da izan ez, ez, hori este hori izan da bereziki herri baten e, formatzea herri baten eraikitzea kontzientziak hartzea bolondresgoa eramate aurrera elkar lanean eta helburu helburua mankomun batean ez herri baten herri baten eraikitzea herri baten sortzea baian ari moduan bai barne funtzionamenduan bai e, E, borroka sozial guztien e, kontzientzia hartzea eta pistea lan eginez, ez e, ez jendeari esplikatzea da edo beste oriola da ez e, behitu egiten aldugu hau, saiatzen gira egiten eta lortzea, eta hori da politena HZT barruan izan dena eta bihoi eta urte guzti hauetan ez Lutura lotura hondibatxe uchtatu du HZT kainit zuhtez, lotura hori hautsi iken ez hautsi denez, hasteko behagada horukorki mintzatu zere Euskal Herria oinagitzat hartuz, dinamika bat galtzen ari dela erranditaike? E, Nikuste Euskal Herrian egoera aldatu da, hori e, realitate ba da, gaur egun, jendea bizkat konfor egoera batean dago ez, Osa, zut beste irakurpen haundiagorik egiten al, erreztasuna eta orduan bez dela, beharrain beste bataiatu ez, hori lapurterren miltzara dibidez aurten ez dagongo, E beste zenbait ekitaldi ez bakarrik iparraldean hegoaldean eh? ere haitzen da, ba... zailtasun gehiago dago na jendeak kontzientzia hori hartzeko eta implikazioen hori eh, gogoukaiteko lan egiteko ez eh, interesi gabe baizik eta interes orrokor batentzat herri eh? baten eraikuntzarentzat. Formakuntza bat da Barne forna, formakuntza bada da. guztiokke eh, egitea zerbait eh, inungo interes pertsonali gabe oso aberrazgarria da eta hori hainitz ekarri dugu urte guzti hauetan Euskal Herrian, ez hogei urte hauetan, ez bakarrik HZ dagonetikan, baina asko lehenagotikan ere bai. E erri honek, Euskal Herriak asko sufritu du mendeetan, eta sufrimendu horrek ekarri du solidaritate bat. Solidaritate horrek e -e egin du e sortzea, e sortu diren bezala ikastolak, herri e urratx, e -e Euskal Herratiak, eta beste prentxa, eta beste eragile hainitz, herri honetan. Eta HZ da eragileetako bat. Oan, gertatzen dena da, ehz jendegoa ez dela interesatzen gehiago hainbesteko ba, sakrifikatzea, hoien denbora librea, haman komuneko eraikuntza baten eramateko. Simpileki. Beraz, irailaren amabosteko deia ok da? hiru aukera, egin ginezake? Bai, bo, a ber, jendea animatzen bada, eta lan egitea da, ez eh, ezafera, urte osoko lana da IHZ eta eraikitzea, festivala eraikitzea. Bai, behar dira jendea animatu, eskuak behar dira altxatu, momentu horretan, izenak behar dira, e, jendea, perrez dena sakrifikatzea, bere, denbola librea zen, hori da, da, bilkura bat hilabetean, da, askoz gehiago, lan egitea, oan, bai, behar da, talde motore bat, akabat sortu, berriz ez datoren festival bat egiteko, eta hortako behar dira, marramabos bat izen, eta hortako behar da, jendea, bere baitatikan, a, a, a, a, atera, da, bere sofatikan, bere konforretikan, bere facebookiketikan, eta eta jarri behar da, e, e, e, kaliko lanean, hori bat, On, hori bada, ea beste proiektua atortzen den, izaiten alda aldareilasse e, moduko zerbaikien impplikattzea in, etzko dinamikadu indarro horri zaiten alhalda gaztettzenen kolektibo bat sortzea izaiten alda beste 1000ide eta hoi proposamenakere amaabostean etortzen al dira ongitorriak izaiten al dira. Eta hori ez paldin ere, non bon, baiken depo de bilan erraten den bezala frantsesez egin darko da, eta non bukatzekotan bukatzeko eta bukatu bar da duintasunarekin. Zer, egin den guztia hogei urte hauetan duintasunez egin da, eta e, zut uste hemen jendeak, egi, sakrifikatu jendea jendeak, presur den jendeak, eta hori dena bukatzeko piskat makurtuta. Zutik jarraitu behar dugu, naiz eta jendeak ba, ez gogoa edo ezin ez izan sakrifikazio eh, gogo hori eh, eh, emateko, alanda guztiz ere, bukatu behar dugu, albezain eh, ondo. Xabi Ertubal, ama bostian hilabete untan eh, bilzernagusi erabakiko ga, eta la ere, aipatu behar dugu ere, eta bio goita iruko hastea, hasteguroa. Bondeia ama bosta tzine, jendea animatua baldin bada izena emateko, eta ama bosten izena mateko pres baldin bada, bondeia deialdi bat, da deitzea e, 0,6, irurogei larogeita sortzi hoi eta behatzi, 0 bost zenbakira, oza neri deitzea, eta nerekin adostea ber, justu bilkuratxo bat egiten alden ama bosta Gende horrekin animatua dena, berez ezindunak lehenago, ere amabostean eskua altxatzen alduenak, ere, bombe, hor e, da. Hogeita bita hogeita iruan, auzo lana da ere bai, eta baita ere, erabakitzen bada jarraipen bat ematea, edo ez, izango da ala ere, hogeita bita hogeita iruan, errefriksio egun bat, egin. Ze hor, bon, desmontatuko da, lanean egon gira eta baita ere, momentu huerditan e, bazkalduko dugu, gauan ere horre egon gogira, beraz, e, izaiten alko da, nun, nun baiken, ez da baidatzeko, eta... E, Desmontaketa egin duzu lekuak ustia? eh? Bai, garroa ustea, bulegoa ustea, boi, akinbara urten daia permanenterik ez dela, oan bulegoa e, itzuli bar dugu, bulegoa pasatuko da ba, beste nun baikera, eta, bon, bu, bulegua berez azparnekoa Pindatu behar da, e, garroan egin behar da enen bantek materialarena, ez dena gehiago baliatzen albota behar da, fenbon, kusi behar da, materiala zertan den. Xabichtu bal, milezker. Bai, milezker.